кров'ю, голодом і комендатурами, арештами і небезпекою позначений шлях. Але пройти його все-таки вдалося. До оселі, де колись жила мама, Галина дійшла, коли Київ ще оборонявся, а в Боярці вже були гітлерівці. У будиночку зовні ніби нічого не змінилося, тільки двері стояли розчахнуті навстіж, та опалене гарматним вогнем листя, густо вкрило колись старанно виметену, жовтим піском посипану стежку від невисоких штахетних воріт до ганку. З першого погляду збагнула Галина, що ні мами, ні сестри тут уже давно немає, а останні дні тут, мабуть, стояли німецькі солдати. Все брудне, занихаєне, смердюче. Пішла до сусідів, спитала. Мама і сестра давно виїхали, де вони зараз невідомо. Сусіди дивилися неприязно, підозріливо, порадили обов'язково зареєструватися в комендатурі. А Київ усе ще не здавався. На північному сході гриміли важкі гармати, і все нові і нові танкові колони проходили через боярку. Галина прибрала, вимила свою кімнату, і причаїлася. Мрія про помсту не зникла, не остигла. А біля будиночка, Уже доцвітали ще мамою посіяні чорнобривці, У багатьох місцях попалений штахетник похилився, І нікому його було лагодити. Десь зовсім недалеко раптом ущух гуркіт гармат, І за тих бій німці нарешті увійшли у Київ. Невже так і йтимуть вони по нашій землі? Від Києва до Харкова, від Харкова до Сталінграда чи Куйбишева, врізаючись, як гострий ніж у тіло країни. Безсонними ночами думала, прикидала. В Буерці комендатура. Служить там троє чи четверо старих, з погляду Галини, років за сорок уже німців, і ще кілька найманих місцевих поліцаїв. Желюгідний об'єкт для помсти навіть коли б вдалося висадити в повітря весь будинок. Ні, вона мусить знайти щось значиміше, вагоміше. Що це має бути, невідомо. Але треба знайти саме таку можливість і тепер уже поспішати не слід. Наприкінці року німці захопили Харків. Про цю перемогу всі вуха прокричали гучномовці з машини, яка, мабуть, години дві стояла на базарі у Буерці. Харків узято! Ніхто і ніщо не може спинити просування гітлерівських переможних армій на схід. Скоро, дуже скоро прийде кінець Радянському Союзові. А на тому ж базарі, зовсім недалеко від радіомашини, височила шибениця, і два трупи чоловіка і жінки погойдувалися на ній під поривами холодного грудневого вітру. А на грудях біліли плакати з погрозою, що саме така доля чекає усіх саботажників, партизанів і ворогів імперії. І раптом, зовсім несподівано, на мамине ім'я прийшов лист. Взагалі здавалося чудом, щоб у такий час ходили листи. Але він прийшов і ліг на столику перед Галиною, маленький, вареником складений аркушик паперу. Видно, вже не раз розкритий і прочитаний. Галина довго дивилася на нього з острахом, сама не розуміючи, чого боїться. Але нічого страшнішого запережити вже не могло трапитися в її житті. Наважилась і розгорнула лист. Із далекого Старогорська, чи малого міста, що лежало на межі Харківської і Луганської областей, аж на сході України, писала тітка, Раїса Павлівна Кравець, рідна сестра Галининої матері. Повідомляла, що живе здорова, а син загинув у перші дні війни. Вона навіть похоронну встигла держати. живе дуже самотньо, працює офіціанткою в офіцерській катині і запрошує до себе сестру. А коли проїхати неможливо, сама ладна перекочувати до боярки. Запитувала про долю Галини. Уже зарані поховавши її, бо знала, де жила племінниця, і чула про важкі бої на західних кордонах. Одним словом, це був один із сотень і тисяч листів, сповнених запитань, на які люди прагнуть і не можуть знайти відповідь. Але на Галину він справив враження удару блискавиці. Старогорськ, зовсім недалеко від лінії фронту, там багато війська. Там і тільки там мусить шукати своєї долі, своєї щасливої нагоди Галина. Вона написала тітці і, одразу ж, ні хвилини не вагаючись, не думаючи про страхітливі труднощі о такої зимової подорожі посплюндрованій Україні, зірвалася з місця, прагнучи будь-що будь-дістатися до далекого Старогорська, де живе по-справжньому рідна душа, віддала сусідам ключ. Робіть з будинком, що хочете. І без жалю зникла з буйерки, з кімнати, де минуло її дитинство.